Baba, haya wewe kamtaka shuruba ni tatu. Fundi akadipo, baba tikutipa. Kwenzo gordi fundi kacheja. Etababa, buza kabesha kwa dia nadi. Jigi gidi yopata money kafika. Banauliza kwa kisulu alizampo. adi ti atia taki gobi pejipi donia sasa mali pe pisha yoyata watu zibe badika wala kunu wa me ko tena riwa tama ke si banao ke si pone wa zibe dijana mone go la kwela mzeta mzeta Mbapo YouTube channel yako ya Zamaziri Tanzania Au naweza kuita kwa John kitime inakuletea kuletea tena mawejiano mazito sana Ya mwana mziki mzito sana Aa, Ilikuwa tarekuminanani mwezi wa tano mwakefumoni metisa femanini Wakati marijani rajabu akiwa kijana mdogo mwenye miaka ishirina tano Lakini mzito kwenye mziki kwenye wakati uoteari alikuwa kiongozi wa Dar eslam international ali kushiriki kwenye mahojiano utakayoyasikia. Atatueleza jukalivianza muziki na bendi karari ilizopitia lakini pia atatoa ushauri mwingi kusu muziki wa Tanzania. Hebu maoni yako kuhusu ushauri huo utakao sikia kutoka kwa jabali huyo wa muziki, Marijan Rajab. Wale ambao kwa wale subscribe, kusubscribe Aa, na kama umeona umeipenda ni click pale like na kubwenyeza kengele ila kila nikitoa makala kupate taarifa kuwa kuna makala mpya hiko hewani asante sana Mimi kufupi shoguli hizi nilizianza rasmi kwenye mwaka Sabini kama siko say, mwaka huo Sabini tulikuwa na kikundi ambacho kiliitwa kwa jina leather jets kwa kuwa hicho kikundi kilikuwa hakina vyombo kwa hiyo kilikuwa ni kikundi tu amba amba chwa kijezi zatite lakini kwa bahati nzuri kikundi hicho kiliajiriwa na STC wakati ule State Trading Corporation kwa hiyo kikundi kile kilipo na State Trading Corporation kikajulikana kwamba kuwa ni STC Band kwa hiyo mwaka huu sabini na sabini na moja Sabini na mbidi, mwishoni, nilikia cha hichoki kundi, cha STC Band na kujiunga na Safari Trippers. <tos> <tos> Safari Trippers niliendelea nayo. Tukuanze mwaka Sabini na mbidi, mwishoni, sabini e, Tuli wahi kurikodi njibwa nyingi, ambazo ziliwahi kupata sifa kubwa. Um, na niliendelea na kikundi kile mpaka mwishoni mwaka 76 77 kutokana na baadhi ya viongozi wenzangu zile uh, zikawa zimepungua bora kati historia yangu kusema kweli kwa wale ambao wanayonijua siku nyingi ambao tumewahi kusoma nao na ambao tuume shawahi kuniona mimi niliwahi kuwa mpira kwa wakati huo na niliwahi kuchezea timu nyingi hapa Dar es Salaam kwa wakati huo E, na hata ni mawae kuchizi ya team ya shuleni ya sekondari ya tambaza Wakati huo na wengi ambao tulikuwa tunasoma nao Wana kumbukumbu na kumbu, wana kumbuka lilikuwa na mpira wakati huo Lakini wakati wote huo nilikuwa lilikuwa na shiriki katika mambu ya mpira Ile kitu sauti ya miziki ilikuwa imo katika kichwa changu Uh, nilikuwa nikicheza mpira lakini wakati ule ule nilikuwa nikisikia muziki uh, ulikuwa unaniingia sana na kiasi ikafika kuweza kuna kiri baadhi ya nyimbo ambazo nazisikia kwenye radio na kuzimba imba basi muda si sana uh, ikanibidi mpira kidogo uanguke na shuli hizi za muziki kuza zimepanda moja kwa moja katika katika maongo yangu ya mwili kwa hiyo nikajikuta moja kwa moja nimekuwa mwanamuziki polem na hizi shauri zetu tukichunguza kwa undani zaidi hizi shauri zinakwenda na nadhani haswa uwezekano wake mzuri zaidi unakuja mpaka mtu ue na kipaji tuseme kitu kama hivi Mana vitu vingine unaweza kushindwa kuzihadhifia kwa watu kwamba inakuwa wewe unafanya fanya vipi mpaka inatokea kitu hicho lakini nadhani ndio watu wanasema ni kitu kinaitwa kipaji kwa sababu huwa unakaa mtu na kutafakari uimbe nini na cha kupata uimbe nini ufikirie vile vile sasa hichi hi kitu nitakacho kiimba mimi kitakwenda sambamba na sauti ipi kwa hiyo ndio pale unapoona wakati mtungaji anapoamua kutunga nyimbo ya masikitiko na hata utaona vile vile ule muziki wake vile vile kwa baadhi nazungumza hiyo ni kwa baadhi wa watungaji si watungaji wote ndio maana nikasema hizo shughuli zinakwenda kuvipaji kama mtungaji mwenye kipaji akitunga nyimbo ya masikitiko basi utasikia hacha na ule muziki unakwenda kimasikitiko tofauti na mtungaji ambaye amerukia shughuli za utungaji tu maana kuna zingine kuna, kuna shughuli zingine mtu anaweza akasema akaforce kusema mimi naweza kufanya hili utakuta atatunga nyimbo itakwenda vingine na muziki utakwenda vingine au atatunga wimbo maana utakuwa hawonyeshi -ha maana nzuri mwisho wake Kwa hiyo hizo shauri zinakwenda kwa kipaji. Kwa ujumla kitu ambacho ninachoona mimi ni kigumu ni kile, ku, kile mtu e, unachosema kwamba nataka kuimba nini. Maana ke mtu kwanza kabla hujafanya loti lazima unajiuliza mimi nataka kuimba nini. Kwa hiyo kupata kile kitu kama sasa mimi nataka kuimba mti. Kwa hiyo ule mti unaanza kutafakari huu huo unafanya nini? au majani yake yaka vipi eh, sasa pane dunapu waza ku, kuswani ule mti na kuwaza kutungia ule mti matawi yake marefu au mti huu mfupi au majani yake mapana au vipi mti huu eh, kitu kama echi alafu bada kusha kutunga ku ili story ya ule mti ndio music inakuja kutokana na ile hadithi ya ule mti eh, au mti au mtu eh, eh, kwa hiyo music inakuja kufana na ili hadithi Unaweza, uka, mkwa, mkwa mgini, unaweza kwa mtungaji mwingine naweza kwanza kapata mfumo wa muziki akaweka mfumo fulani wa mziki alas baadaye akaweza kuleta maneno kufuatana na ule muziki unakuja sasa kwa hiyo kila mtu ana uwezo wake kutunga lakini vizuri zaidi kwa watunzi ni kuweza kutafuta kwanza anataka kuimba kitu gani anataka kuimba gari au anataka kuimba mtu akisha kupata ile half music inakuja baada kupata hizo na kuna nyimbo zingine ambazo labda tuseme unataka kuonyesha labda e, unaonyesha ukali labda unamkalibia mtu basi kuna kuna diminish kuna ndani kuna diminish unaweza upiga kizi major major chords hizi, alafu ukaweka vitu vya diminish ndani uh, unajua katika viombo vyetu vya muziki kuna vitu ambavyo vinatofautisha na vitu hivyo vinaitwa chords kuna chords za kwenye gitaa uh, hizi chords kuna au kwa jina litembe chords ukizikamata au zi zinaitwa key vile vile sasa zile zinaachanisha milio mbalimbali mbali. kuna kiki kama usikosei 7 alafu zile kii zile zina flats zake kuna flats kuna kuna vitu vinaitwa diminished kuna vitu vinaitwa augmented eh, kuna augmented chords kuna diminished alafu kuna major chords na kuna flats eh, kuna minor chords sasa vitu kama hivyo vyote ni milio mbalimbali mbali ya sauti sasa unaweza wimbo wako huo ukaufikiria kama ni wimbo wa mahaba ukasema sasa huu wimbo wangu mi, mimi wa mahaba sasa nikiimba huonekane umekonda kimahaba mahaba huu sasa unaweka kwenye minor minor chords unasema sasa mimi taupiga kwenye chords hizi za hizi za minor hizi usiju wimbo e, unasikitisha sikitisha unaleta mahaba mahaba fulani fulani tatizo ambalo lilitokea mwanzo e, na laki uongozi kwa sababu hapo bendi ili pwanza mimi sikuwa kiongozi ule ndio sasa lilitokea tatizo ambalo laki, laki uongozi e, na lilitatizo tatizo lilikasabisha hata mimi vile vile kuhama kwa muda fulani na lile tatizo lilipokuwa sugu likagunduliwa na wengi wetu we, we, maana mimi kila mtu anajisa anavyoona mwingine anaona hapa mwingine anaona paka kule kwa bahati nzuri lile tatizo likagunduliwa na wanamuziki wengi basi ndio ukaona ile group lot wakati ule liliondoka na kuweza kufungwa grupu nyingine ambayo ni Mlimani nadhani wanamuziki wengi, wengi walikuwa na Mlimani. Sasa baada ya muda ile tatizo kugundulika ndio wakagundua laa kumbe yule bwana alioanza kuondoka mwanzo kumbe aliondoka kwa sababu hii ndipo mimi nilipoitwa nilipoitwa kuja kuanzisha tena hili kama vile kufufua anasema kufufua. Lakini toka wakati ule niliporudi nimerudi na nimejitahidi kwa kadri uwezo wangu kwa sababu wakati ule wanamuziki wao walipoondoka unajua kama mtu anaoamua kuondoka sema kuna baadhi ya vitu vilikuwa anaonguzwa nyingine me, ilikuwa me, vimeharibika vinyewe eh basi mimi niliboridi likuwa tamaa kama nianza kila kitu kukifanya kifanya vipya ya yani kwa ujumla. Kwa hiyo tulikuwa na matatizo ya viombo. Na ninaweza kusema tatizo hadi leo bado tunayo sio kama yameku kutoka na hali yetu ya chini. Vyombo zetu viombo hapa hakuna hata usizagita hakuna. Kwa hiyo tatizo dile ambalo nilikuta wakati ule mpaka leo bado tunalo japokuwa nimejitahidi kwa kadri ya uwezo wangu kuweza kununua baadhi vifaa vingine vipya lakini najikuta kwa vile sijapata msaada ambao unautakiwa najikuta mpaka leo bado na tatizo hilo. Lakini haswa tatizo la kufanya hapa kwenda hapa either matatizo ya kiuongozi kama yale yali yali yotondwa mwanzo au matatizo ya kimaslahi mwingine anaondoka hapa ana kwenda nyingine kwa kuwa labda ka haidi wa maslahi eh basi matatizo mengine labda mtu anaondoka mwingine kutafuta labda hatapata ujuzi zaidi mwingine kitu kama hivyo kila mtu ana sababu za kitofauti pia ni nidan na kama mimi ni naangalia kile nachokifanya nini nini kwa mfano tungo zangu naangalia sana hicho ndo kitu na sana ni kitunga na nini na hizi tungo zangu wakati wananchi wakizisikia wataisi nini ndo kitu hicho na sana na ogopa sana kutunga tungo ambazo mtu wazisikia rafu si, asigundue maana asigundue marijani hapa kaimba nini ndiyo maana mimi uwa sina kawaida ya kuja mara kwa mara radio ku, kusema mimi sasa leo na mpia, n, njimbo mpia mara nimetuwa njim zi alafu utakuta nyimbo zote ulizosoa maana hazina inakuwa kwa kwa ujumla wakati mwingine unaweza kuharibu sifa yako e, watu wengine wakawa hawakuelewi lakini ninachoangalia kwanza bendi ile group liiko nayo wale wanamuziki ataki wa chipukizi ataki wa siku nyingi lakini akikana mimi kwanza awe mwanamuziki mwenye nidhamu Iyo moja alafu na tungo zangu na muziki wangu unapiga vipi sisi kweli kusema kweli ninachoweza kusema huko hivi hapa Tanzania kuna wasanii wengi walafu wazuri sana nasikisema hiyo wazuri yani wenye vipaji wengi lakini hata kama uwe na kipaji vipi huwezi kwenda mbele kama una support e, support ya ngazi za juu tuseme kwa mfano sisi wana muziki idibidi tu na studios hivi na mapromoter eh ndiki watu tutoe sahani za santuri ambazo zile sahani zinge zingenyanyuliwa zile na kutangazwa zile sio hapa tu lakini pamoja na nchi zingine zikauza zile sahani pale kwanza ungeona mwanamuziki wa Tanzania kwa hiyo tupeke yake kwanza kwa kuuza sahani nchi yetu hapa hapa na kuuza nchi zingine ungeona mwanamuziki mwana wa Tanzania vile vile angebadilika na vile vile hata nchi yetu ingeweza kufaidika kwa sababu uki vitu vya kukiuza inje, moja kwa moja, umauza na utapata vesa ya kideni. Kwa hiyo, sisi kama njimbo zetu hapa zinge promotiwa... Nchia tu vile vile nkifaidika kwa kupata pesa ya kigeni. Kwa sababu kama tunavohona, sasa hivi sisi tuko Tanzania lakini tunacheza njimbu ya Michael Jackson Michael Jackson ni United States na huko tayari hapo ukipata kaseti yake ya unini unanunua eh? Na mambo yote na kule faida yote na napata Michael Jackson Wanausika na naye tuseme ya, tata ifalake tuseme ya, ujumla wana mfamu, wana mitambua. Michael ni nani Sasa sisi tunakosa vitu kama hivyo, utakuta wana sio mimi tu wana toka wa nyuma walo imba. Kwa wengine kwa batimbane, tuta kumesikia nyimbo yake moja liacha kwenye kwenye hizi kanda zetu za radio, hakutua sani, hakutua nini. Kwa hiyo, inakuwa mwana mziki ya naimba, mpaka anakufa. Hana kumbu, -kumbu yote, wala ya lichokifanya kitu gani. Kwa hiyo, sisi ni watu wambawa ilitakiwa tulindua sana. Na kama tungelingo sana tungeweza kuonyesha faida kubwa sana. Sasa utakuta jambo lingine ambalo vile vile linazurutesha na kuonekana muziki unashuka na kurudi Sasa hivi hata uki sikiliza muziki wenzetu utasikia vile vifaa ambavyo wanavutumia sasa hivi ni vifaa vya kimaendeleo zaidi. Sisi sasa hivi utakuta bado tunatumia amplifier, amplifier, yani git, una gita na amplifier na speaker. Una gita yani waya wa gita unaingia kwenye amplifier, unatokea kwenye speaker. Bas Haki sasa hivi wazetu wana wana vifaa vingi vya kugeuza mlio gita lile lile lakini linaweza kupigwa ukasema sasa hiria. hili ya ili gita uchura analia eh, kusabu utakuta kuna mashine zile eh, sound effect eh, anabadilisha hapa una pata sauti nyingine akizungumzia kuhusu habaria mvua basi kuna mashine anabonyeza hapa hapa unasikia mvua inanyesha una, sasa vitu kama vile wana muziki wa Tanzania ungevipata ungesikia tu muziki Tanzania umebadilika moja kwa moja mimi mm -hmm. naamini hivyo wana muziki wa Tanzania wengi wana tena wazuri sana Naki sasa hawawezi uzuri wao, kwa sababu ma mawazo yao au nguvu zao zinehishia katikati. Wanafanya mambo, halafu ya zinehishia katikati. Ujuu ya mehishia wapi. Wotasikia njimbu zao zinalia kwenye kanda sikumbiri. Halafu ujuu yee. Kafaidika na nini? Au ujuu yee. Kwa hiu hata wana mziko lopita, Ni hiu kesi hiu yu yudu. Chose matu, na chosema tu nawaambia wana muziki wazangu wasiku nyingi na wachipukizi e, tusivunji kinguvu tusivunji kinguvu labda wakati utakuja wakati utakuja kwa sababu hivi tunavyozungumza nadhani tunasikilika e, tunasikilika wasivunji kinguvu wakae wakitunga nyimbo na wajitahidi kutunga nyimbo e, za kisasa na kujaribu kubadilisha mipigo, kujaribu kupiga mipigo hii na hii uende e, Mungu atusaidia Bibi mwana mwana kutosha kutosha Halafu kuhusu masuala ya baadaye kwa ujumla mtu maisha maisha yake ya badae Unaweza ukajiwekea ukumumza kwa lakini mpangaji wa maisha na kwa ni mungu Unaweza mwenye ukazumza mibadae nita nitakuwa hivi nitakuwa hivi lakini na mungu naye ya napanga vya gine Basi mibadae minifaya, shara, mifaya nita kuwa biashara Mifaya biashara